Eta idortia dela eta atzo sute bat abiatu da ulhuntzeko seionetan, hasparneko et, etxesuria eta aizuan belhar balotak baizikestia ere beroita bost hatik eta sue hailiak še, ulhuntzeko seionetaik eta goizanko bioneta artino gudukan iauntxidie sugaren itzaltzeko goizuntan berriz beste baten egitea mentuatzen didaikusteko osbakos sute hoi itzalia izan den ala ez. Bestalde Arno Aldo Otegi Euskal Herri Bilduko haitageia Eusko jaurlaritzako hauteskundeetan ezin da jala aurkestu estimatudu Gipuzkoako hauteskunde batzordiak hausiaren uh, mamian sartu gabe inibilet, inabilitazio zigorbat badiala aspin maratudu batzordiak zerrenda susentzeko galtegine dio beraz Euskal Herria Bilduri eta kalis, koalizioak bi eguneko epia badu oai batzordiaren erabaki, erabakiarena aitzinia eligite baten orkesteko halako emaitza baten arriskia bazela bazakiana Arnaldo Otegi berak igan astian elgal egin deioguin elkarrisketan aipatuz hoi eta hanike aski baikox bat zenda entzun dezagun baina ziur naiz zengoona Eta egongo naiz bi arrazoien gatik. lehenengoa da herriko kasunetan bizkaia eta gipuzkoako independentista eskartiarrak erabaki dutelako nizatea lehen daia Eta beraz, gaizki ulertu daiteke zure burua independentistatza jotzea eta gero marien erabakien menpe jartzea zure erabaki politikoak. Eta beraz, guk hori erabaki dugu eta gero alor juridikoan esan behar da bakarrik dutela modu bat ni inhabilizatzeko eta da orain arte esan duten guztia bai audientzia nazionalean bai gorenean eta konstituzionalan gezkortatzea. Hau da, jurisprudentzia guztia albo batetaratu eta jurisprudentzia berri bat sortzea nere kasurako. Eta beraz uste dugu hori ezinezkoa dela termino juridikoetan, besterik da egingo duten ere. Egiten badute ere ni izango naiz kandidatua bukaeraren ageiko beraz bide judiz judiziala oano luzea izanen beita Juskal Herri bilduk mementu huntan eh, jaki nazidu elegiti aurkestuko diala eta bai eta ez diala beste haitageik aurkestuko gipuzkoako batzordiak hatik, kamioik ez palinbada susenki serendako bigarena maialen irriartelehen postura iganaz lioke eta inhardokitziak ebaie inhabilitazioone runnen ondotik, lehenik euskalheri bildu kebeak egin diana, oihana zabaleta botsarra maileaen bidez hunek eraiten du eta hau eskubide eskibide bat dela demokraziaren kontrako jabakia herritarreken nahi dien lehendakai haitatzia da ausi nausia eta ez otegi izatia ala ez hau beraz oihana zabaleta koalizioko botsarra mailearen ohara eta Nafarroako goberniake egin ditu bereak ez, eranez etzela ados erabaki uneekin bizitza publikoaren judizionalizazioa behitu hortan ikusten, kultur eta saileko ana ererak ditu eran hoik egin spimaratus ahaleike errabaki judiziala nula, nula spait errespetatzen diala eta Podemos ahaldu guko botzera maileak ebai bere oharrak egin, egin ditu eta eran ez, euskal gizartiai dab, dago kiola eabakitzea otegi eusko legabilzarian esheri edo tiotiotu behardian edo ez eta beraz, otegi hauteskundetan parte hartzeko aukera izatiaren alde agertzen dela podemos ahaldugu eta araba bizkaia eta gipuzkoako boska hoietan. Bestalde, Iparuskalheri huntate Ginez, Barda, Elkartu da, Iparuskalheriko Elkargoa txutik esarteko lanian aiden gidaritza Taldia bakantzetaik landa sortzeko lehen bilkua emankora izan da hau lehenik Taldia bea osatu beharazen, beresiki baiunako ordezkaiak sehastatuik izan dia, Jean-René Echegarai honen onduan, Martine Bizota izanenda. Bestalde instituzio beria plantan esarteko lau lan talde. txutik Zaik izan diae, ahal teknikoak, langileen antolakuntza, kompetentziak eta fiskalitateak. Azkenik aipatuik izan da egiturak eta zehazteko laguntzaek harriko beharkodien kabineta ebai, laukandidatien lau arteko haitaketa eginen da ondoko bilkuetan. Eta langiruan beraz bardako bilkioan eta ondoko lauhilabetiak estia sobeakin izanen antolakuntza berria plantan ezarteko. Eta beste harbaat bat uh, huntan frantziako goberniak aurkeztu beitu sartzerako eskoletan plantan emaniki den segurtarsun neuri beresiak, otat Jean Barmeiako hiu mila ere zerbizta saintzen dia hoita uh, hoita, uh, hoita lau mila eskola frantzian, eta beroita hamar miliu euroe dutu frantziako estat ak kolektivitateei eskolen segurtatzeko obrak egin ditzaten, azkenik hiu segurtakun ariketa urttian egin beharko dutie eskola gusietan. Kultúršalian Betoven Sostakovič so edo Ravel hainbeat uh, mužikai uh, gile romantiko garai eta kuak haien obrak entzungei izanen dia Donibane lohitzuneko Ravel Akademiaren hamabost aldian a gorilaen hunen hoitabedeazien hašiko eta koncertias gozatu haitzin musika klasikako jakazle handiek masterclass beresiake emanen dutie mynduko ikutan hogei benei, konzertiak semperen donibaneko elizan Kambon eta Siburun emanik izanen gelaik eta jur de fet Antzerki kompagnia profesional gaztiak hiurte daramatza Antzerki cinema eta artiak nahasten karekako Antzerkia lantzene die gehien bat publikoarekin ekin haremana lantuz Antzerki tropak formakuntzake eskentzen dutu eta seteme edo iraila juntan hasiko du hildoberri bat Heldue do ghitiexu sentia dena eta koraltazuna espazio publikoan lantuko die aktore hasi beriek koraltazuna zedebru ote den esplikatzen daiku alaia berondo jour de fête compagnie a Ludo ezte betegit den uh, zuzendari, fegure kompainaren zuzendaria eta antzeslaria uh, nahizuen montatu. Um, Karikakoan zerki formakuntza hori. Koruaren inguruan, berazzer da korua, da, la koralite, jaten nen frantxexe ez edo lukar. Korua da, eh, nola lantzen aldugu eh, elgarrekin, Uh, antzerkia hori, beraz uh, korua uh, gaia da Taldeko antzerkia izanen da, beti beti denak elgarrekin hori uh, da erakusteko bita bat nola azkajagoak edo indaktsuagoak girena talde batean girela, girelarik eta nola ibiltzen nola ibiltzen giren elgarrekin zein mugimenduak, zein ahotsak, zein kantuak nola egiten aldugu hori elgarrekin hori izanen da gure gaya, nahiak uskien izanen dira, iru haste buru Ilabetelo ta 27an dugu hori antzerkie pikabat Ilian Hala, eta lehen ta ilierak beraz iraila edo šeteme, beda zu hamar hame, kandiateke. Era nahi beita oztial, nezken egin eta igantia ekin, izena keman nahi bali ma telefona sembaki bat 06 hama 06, berojta hiu, berojta lau, 06 hama 6, 06, 06 berojta hiu, berojta lau, aspi maratze kuahatik, formakunza hoik, franxeš hiskunzan eginik izanen diela. Jakusketa bat hasparnen pierra choribiti, jakus gelan, ganen dela aizkolarien kondairak, deitzen da hau baseriko arteen sare elkartiak, Europar programa baten bidez, nomad mind artista kolektibo turkiara kumitatzen du sortzaile hoiek, alevi kultura gutitutako aizkolari ibiltaien egunerokoa partekatu die, eta haien simboloetan bermatuz elkarekin obrak asmatu, bideoak eta estampak, estrena aratsaldehuntan baizik ezta boxto honetan eta artistekin mintzatzeko pada badatek ebai aperitif bat ebai ulentzeko honetan beraz hitzordu hau hasparnen dela pierre xoribit jakus gelan, eta igan gitean kiroli futbolian derbi batekin hasi zen, zefa biko igan hastian angeluk bich eta bat jabasi zeion baiunai, baiuna zefa mailatik zetsi berriada eta angeluk mailahu Huna jakusten du azken urtetan CFA Bia txapelketa hortan, hamalau talde lehiandia, atxe multsu hortan eta talde bakar bat ezta iganen sazu urenzien. Sehet arzunak, Kristof Arozzarena. Bayonatik asiz, kalbari hoa bizi ukan jaz, CFA mailan, naiz eta ororen buru, pundu bakar batengatik bere burua etzuen salbatua alizan. Egia da, haintzin kondu jaundiago batekin ahizeago litzatekela, bainan jakina da, erriko etxeak lehentasuna emaiten diola errukbiari, futbolaren augekondua 6 ejunta ogoita mila eurokoa da, eta errukbiarena amasei kakots bederatzi milioi eurokoa, bainan Jean-Pierre Menar presidentearen zat, bayonaren elekoa oskabat gorago da. Faut pas oublier qu'on a quand même les 17 ans qui sont au niveau national. Stan Sieber da talde gotxo lehiatzen gatzaiskiela, à l'évidence bien alignéan ou émérite Mailela colène partida, genganen irabazi dugula, 10 à 0. Talde profesionala un équipe professionnelle, vous Notre club mérite de jouer en CFA. Le CFA mailan merexidu gros, gure taldeak. Uh, nationala gore gidea guretzat mailan. Nationalan egonkortzeko kortzeko aitzin kondua bikoiztu berginuke. C'est pas le but. Mais notre but a nous, c'est de remonter en CFA et d'y rester. 6 egun eta hamar mila eurokoa entzinkondua du bai beraz, bost egun tala utanoi licentziaturekin, angeluk zazpi egun eta behogoi mila eurokoa, eta 6 egun eta behogoi eta hamar licentziatu, dirugeiago ukan ez ere, angri olazkoagak angeluko trebatzaileak uste du, zefatik jautsidiren hiru taldeak direla nagusiak upatzeko lehen lekuaren ardiesteko. Bela, e, por moi, en priorite, ui, On bai, vu du recrutement du Stade en bai. euh, taldearen kalitatea konduan hartuz, horiek lehen lekuetako voilà, protagonismo ukan a, berlukete. A, a les, les on a vu Bai, una era askartu dela aurten, hartugira. Donc uh, donc voilà, ça fera partie ces trois ikusi berginuzke eta gu profil esberdin batekin dena emanen dugu. Oriekin lehiatzeko. Euh, si mission un petit peu dans celui-là, et puis joue notre carte Hala Angeluk ni hor re recebituko du une eskenegun huntan, se Fabico Chapelguan bigaren egunaldia dela eta, bai un aldiz de savre departamentuko Bresse-sur-Reine en Eta finitzeko pelota emaitza, zo gutzen zen miaritzen gaurdoren finala, garaile Beasco etxea et eta iras irastorza e, goikotxea eta main vielen kuntre hamabost, hamart, hamabost hiu.